Assalamu alaikum wa rahmatullahi, bismillah ar rahman ar rahim, Allah në falenrojmë, vetëm për ti ndihmë dhe fali e kërkojmë. Pacha dhe bekimit Allahu të qofrim i Muhammedin, sallallahu alaihi wa sallam, bi familjë edhe i shokën, dhe gjitha ta që ndihkin rrugën e dhjurën e dhjurën e dhjurën e dhjurën e dhjurën e dhjurën e dhjurën e dhjurën e dhjurën e dhjurën e dhjurën e dhjurën e dhjurën e dhjurën e dhjurën e d Fëdhimi i kësajsurje të ndëruar fillën me në vërtet një fëdhimi interesantë të gjudetëshën. Allahu fletë në këtsura për pejgamberët, mirë po, para se fletë për pejgamberët, tëtë Allahu gjallë gjelalu për një qeshtja madhore të rëndësishnë më e qeshtë fundi njerëzimet. Iqtarëve lë nësi hesabuhum, vë hum fi gëfletin mori donë. Njerëzë dhe, është afruar kohë e lëngër i dhenjes, nuk pregaditen për ta. Fillimi i kësaj sure me kat realitet mund të ketë dy kuptime madhësish që duhet me tu rrethuar dosaj. E para është se kjo gjënë e njerëzve. Kjo gjënë e njerëzve. Njeriu roto është i prirur me çeli habit. Njeriu është vendosur të jetë. Njeriu llet habitat dhe hutot. Pra ndaj Allahu Gjallewala në kujtan në filim të sosër në bja se Allahu Gjallewra këta pejgambar i ka dërguvar që mës të lejojnë të hutuajve. Në këndeli mësimit e tyre. Andaj, mësimit e pejgambarve jenë të vetme që garantojnë vedisim në njëriut. Ta një rolë në ti gëdo një, ta një rrungë gjithë me ndjekë, ta një përfundimi ku është njësërë. A ne ka sura ko edhe in Kur'an edhe ko kërstnim. Fëmijë mi seksu fila, in Kur'anim dhe kërstimi, këto dy krah që njeriu duhet patjetër t'i ketë për të thutë ka Allahu dhe lavala. Kërstimi është se, është afrok jamet. Është avru llogaritënia po afrot ku kur keni, me parlo me ime, i keni më dal par llogarit. In Kur'imi e krimsimi të duhur. Një kët sura, po den kët Kur'an. Atë keni ozimet e mjaftueshme që të përgatiteni për provimin përfundimtar dashi kurse për shkollën e thotë një nxënës provimi po afrohet vetë fjora po afrohet e ka një fëllë nga kësaj e frikë mirë po mos kë frik është përgatitur libri i gatshëm komplet mson dhe let e aprime aldrina nde roni pega mbërva është me i kandidat njerëz me i vëdesur njerëz në usnjërs nuk është asu di rrugën e dor dhe gjithashtu pasu të pega pegambar, pega mbër do të jemi këso decë diq mi rrugë tyra duhet çë roli on ti të vendisojmë njerëzit për realitetin e krimit, për qëllim në krimit, për obligimin dhe Allahu gjellë gjelalu, për obligimin dhe i vedvedes, dhe i shqoqenis, për gjitha këtu që këra me dhonë logari për Allahu të barë e këtale. Allahu gjitha është në këtë fillim të eksosurit për menë se pa frot logari dhe një. Minë po, pegamberet kanë silë udhjimet një aftushme që mës të lejthitëni, mës të habitëni, por tini si duhet. E pëse nuk ka kështë situatë a kështu po? Ka mjefë mësime, ka mjefë të uzime, so ligjera të ardë, so libri është. Mjefë të kuroni që kemi, so porësia, prapë dëtatë nuk po e shumë njërzimin në gjendjet mirë në raportë me logarithinën për Allah gjellëvara. Nuk po shumë shbetën të ndonë mirë. Aji gacëm sotë mjë dole latëm gj në esër. Kur do të shkimin e të gatshëm, të i thimi Allah të esat mërë ma më shpirëtë? Problem. Së Allah o gjallohu nuk në pëjtë? Shë ka Allah pëtë i këtere bë është afru, nuk dim, kjo afrim në kupton dë gjera, afrim individual i kiametit. Bdekja është afrë, edhe kiametit madhë për të gjithë një të gjukimet. A nej mu ty ati në është afru, gjda dhe që po ecim, në moment që po karim, po në af takimi më Allah në gjelë nëvëra, përna frullë lë gërë dhe një. E sir gjende njërzme, gjende jonë, unë fi gëfla. Ata e në hutin, nuk mëndojnë për këtë qështje, nuk pregatitin për këtë qështje. Nuk paramendojnë se kam mëndojnë për Allah në gjelë nëvëra, nda i vajrdojnë i padresi, vajrdojnë i zullum, vajrdojnë i këqëbërin, Allah në ruet. Më rridhun, at Nuk pregaditet kjo ërgjenje. Andaj, a do të na këndillë kja jet? A do të na leviz nga pozicioni jonë, dhejt përmjërsimit dhe ndushimit, kjo realitet? Se pa po afrohet kuhe në nukarit dhe njësë. Të këndillemi, të i këthejmë mësimit për gëmbërëve, edhe të njëllim të zemratona. Mirë më, për të arritë kjo, duhet pesurë të zakushtë. E para është të njëllët zamra, të zgjohet zamra nga gafletë, të zgjohet, do të zëmë, do të zëmë, do të zëmë, be të dje. Edhe e dyta që në gjimë në këtsurë, në vazhdimë, Allah u gjallurë e thëtë, maja e ti më indhikën më rabbi më hëtëtën, illa së të meuhu o më gjelë abunë. Atyre nuk u vjenë asë një këshilë ere, nga zëtyre e që ata të më stallën, me ta duke dhe gjuarë këte e dëgjojnë. Të gjithë në dëgjojnë. I pasirë të ragimë. Disa talën. Talën nuk është vetëm talën nuk është vetëm fjallë të këshjë më të përta ose me qeshë. Jo. Edhe mësmarja seriosishtë e kësa që la përflatë është një talën. Kështu e njerëzë me zemët të mëgorta. Kështu e në ta gafilat, hutuarit. E si du t'jemi një pasus të pegameru? Të d e të thejmë si kësa Allah unë akamsuar, se mi anë, unë ata anë, dëgjua mu Allah, dhe unë nështrua. Kjo është ragimi. A në në nësuri alembia për men, se njerëzit, ka rëshim si me përgamerën ndonë në dëshë. Ata që dëgjojnë, në nuk marrin seriosisht, dhe nuk pregaditën, dhe ata që dëgjojnë, por e marrin seriosisht. Dhe ragimi të rështë, në nështrimi dhe për ullja. Cil Pa frot dhe gërë dhe një, si është ragimion kashik të realiteti? Allahu po dërgën fakt argumentët, kjo kuran është argumenti mëj madhë i Allahut dhe njërzimet. Si është ragimion dhe përgjeion, Allahu në e njëllë zemratona dhe më nëso që ragimion tjetë se mi'na o ata'na, dhe gjuëm dhe unë ësruëm.